Tro och prövning, kapitel 1, verserna 2 till och med 19. 2. Skatta er bara lyckliga mina bröder när ni utsätts för prövningar av olika slag. 3. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet. 4. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar så att ni blir fullkomliga och hela utan någon brist. 5. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser och han ska få vad han ber om. Sex. Men han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. 7 och 8. En sådan människa, tveågsen och vacklande i allt hon gör Ska inte vänta sig något av Herren. Nio. En ringa broder ska vara stolt över sin upphöjelse. Tio. En rik över sin ringhet. Han ska försvinna som blommorna i gräset. Elva. Solen går upp med sin hetta och sveder gräset så att blommorna faller av och skönheten förgår. Så ska den rike visna bort mitt i all sin strävan. Tolv. Salig är den som håller ut och han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Tretton. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frästar honom. Gud kan inte frästas av det onda och själv frästar han ingen. 14. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. 15. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död. 16. Låt inte bedra er, mina kära bröder. 17. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. 18. Enligt sitt beslut födde han oss till livet genom sanningens ord, för att vi skulle bli den första skörd han får från dem han har skapat. 19. Håll detta i minnet, mina kära bröder.